Hetedik fejezet 60. Aki kutyát szeretne, többnyire tenyésztőnél keresgél vagy menhelyen, de néha, igazán különleges gazdák és kutyák esetében, a kutya találja meg a gazdáját és nem fordítva. Szombat este volt úgy egy hónappal a gyűrű incidens után, és Elizabeth kiszaladt a csemege üzletbe, hogy vegyen valamit vacsorára. Ahogy kezében egy jókora rút szalámival és mindenféle zöldséggel kilépett a boltból, egy bozontos, koszos, büdös kutya oldalgott elő a sikátorból és esdeklőn nézte. A kutya egyébként már öt órája feküdt mozdulatlanul, de amikor megpillantotta elizabeth azonnal úgy döntött, hogy követi. Kelvén az ablaknál állt és látta, hogy Elizabeth sétál hazafelé, az ebb pedig tisztelettudóan öt lépés távolságból követi. Kelvin megborzongotta, hogy hirtelen egy gondolat fészkelte magát a fejébe. Elizabeth Zott, te meg fogod változtatni a világot. Amint kimondta, tudta, hogy igaz. Ez a nő valami forradalmi és fontos újdonságot fog nyújtani a világnak, és a neve a sok hangos ellendrukkár minden erőfeszítése ellenére halhatatlan lesz. Az első bizonyíték már meg is érkezett. Lett egy követője. Ki az új barátod? kérdezte, és próbálta lerázni a furcsa érzést. 6.30, felelte Elizabeth, miután az órájára pillantott. 6.30-ra nagyon ráfért egy fürdetés. Hatalmas szürke bundás, sovány, bozontos kutya volt, a szőre drótszerűen meredezett, mint ha megrázta volna az áram. Stoikus nyugalommal tűrte a sampont meg a vizet, és közben le nem vette a szemét Elizabethről. Meg kellene keresni a gazdáját mondta Elizabeth, bár maga sem lelkesedett az ötletért. Biztosan bódik érte valaki. Szerintem nincs gazdája, nyugtatta kelvin és igaza lett. Felhívták a menhelyet, és végignézték az elveszett állatokról szóló hirdetéseket az újságban, de semmit nem találtak. Jobb is, mert 6.30 láthatóan eltökélte, hogy marad. Az első parancsszó, amit azonnal megtanult, a marad volt, és öt másikat is megtanult már az első héten elizabeth nagyon meglepte, milyen elképesztően gyorsan tanul a kutya. – Szerinted nem szokatlan? – kérdezte nem egyszer Kelvint. – Annyira hamar megjegyez mindent, mintha keresné a tudást. – Hálás, és szeretne nekünk megfelelni – válaszolta Kelvin. De Elizabethnek volt igaza. 6 30 valóban keresésre képezték ki. Bomba keresésre. Mielőtt a sikátorban kötött volna ki – az EBB a helyi haditengerészeti központban, a Camp Pendleton kiképző táborban volt. Bombakeresésre tanították, de sajnos kevés sikerrel. Sosem sikerült időben megtalálni a bombát. Ráadásul folyton végig kellett néznie, hogyan dicsérik a kutyakiképzők az önelégült német juhászokat, akik bezegek mindig mindent jól csináltak. Az lett a dolog vége, hogy a kudarc kutyát a haragos kiképző beültette a kocsiába. Hosszú mérföldeken át hajtott vele a strádán, aztán elzavarta a semmi kellős közepén. A kutya két héttel később letelepedett abban a bizonyos sikátorban, és rá két héttel és öt órával már Elizabeth fürdette, sőt neve is volt. 6.30. Biztos bevihetjük a kutatóintézetbe? kérdezte Elizabeth, amikor hétfő reggel Calvin betessékelte az ebet a kocsiba. Persze, miért ne? Mert még soha senki nem vitt be kutyát és a labor amúgy sem a legbiztonságosabb környezet egy négy lábú számára. Majd odafigyelünk, felelte Kelvin. Nem tenne jót a kutyának, ha egész nap egyedül hagynánk. Ingerekre van szüksége. Ezúttal Kelvinnek volt igaza. 6.30 szerette a Camp Pendleton tábort, mert ott sosem volt egyedül, és mindig volt célja. Csak hogy volt egy kis bond is. A bombakereső kutyáknak két lehetőségük van. Időben megtalálni a bombát, hogy hatástalanítani lehessen, ez a jobb lehetőség, vagy ha már késő, feláldozni magát és ráhasalni a bombára, hogy megmentse a katonákat. Ez a rosszabbik lehetőség, bár jár mellé posztomusz kitüntetés. A kiképzésem persze nem igazi bombákkal dolgoztak, úgyhogy ha a kutya ráhasolt, akkor legfeljebb hangos durranás következett, és némi vörös festék. Az a hang halára rémítette hat 30 at úgyhogy minden egyes nap, amikor a kiképzője ráparancsolt, hogy keresd, Elrohant az ellenkező irányba, pedig pontosan tudta, hiszen a szimata elárulta, hogy hol van a bomba. 6.30 a lehető legtávolabb szaglászott, és várta, hogy valami bátrabb kutya találja már meg végre azt a nyavajás bombát, és zsebelje be a jutalomfalatot. Ha az illető kutya túl lassú, vagy ügyetlen volt, akkor a bomba persze felrobbant, és ilyenkor nem járt jutalomfalat, csak fürdetés. Ide nem hozhat ebet dr. Evans szólt Kelvinre Miss Fresk. Voltak, akik kifogásolták. Nekem ugyan nem szólt senki, hogy kifogásolja, vonogatta a vállát Kelvin, és tudta, hogy nem ismerne szólni senki. Fresk sem szólt többet. Pár hét alatt 6.30 teljesen feltérképezte a Hastings kutatóintézetet, és megjegyzett minden emeletet, termet és kiáratot, mint egy katasztrófa helyzetre készülő tűzoltó. Elizabeth Zott közelében különösen éber volt. A nő már sokat szenvedett az élete során, ezt a kutya megérezte, és gondoskodni akart róla, hogy a gazdája soha többet ne szenvedjen. Elizabeth ugyanígy védelmezte a kutyát. Érezte, hogy 6.30, még a legtöbb útszélén hagyott kutyánál is többet szenvedett, és azt akarta, hogy mostantól jó sora legyen. És bár Kelvin azt szerette volna, hogy az ebb alvó helye a konyhában legyen, Elizabeth rábeszélte, hogy 6.30 az ágyuk mellett alhasson a padlón. A kutya remekül érezte magát ott, bár néha kis feszengett, amikor a gazdái összegabajottak a takaró alatt és nyűszítő hangokat adtak ki. Persze az állatok is csinálnak ilyet, csak ez náluk valahogy hatékonyabb. Az emberek mindent túl bonyolítanak. Ha a gabajodós nyűszítős tevékenység kora reggel történt, Elizabeth mindig felkelt utána reggelit készíteni. Bár eleinte teheti öt vacsora főzésben állapodtak meg, ezt hamarosan reggeli és ebéd is kiegészítette. Elizabeth nem holmi asszonyi kötelességnek tekintette a főzést, hanem, mint az Kelvinnek is megmondta, kémiának. Mert a főzés valóban kémia. 200 fok Celsius per 35 perc. Egyenlő, veszteség 1H2O molekulánként. Szaharóz összesen négy. Az 55 perc alatt egyenlő C24H36O18, írta Elizabeth a jegyzetfüzetébe. Akkor ezért nem jó a sütemény tésztája. A ceruzájával a konyha pulton kopogott. Még mindig túl sok a vízmolekula. Hogy haladsz? kérdezte kelvin a nappaliból. Az izomerizációs folyamat során majdnem veszítettem egy atomod, kiabált vissza Elizabeth. Inkább valami mást főzök. Te Jack műsorát tízed? Ez alatt a híres televíziós fitness guru Jack Lalan műsorát értette, aki minden nézőt arra bíztatott, hogy törődjön az egészségével. Kérdeznie sem kellett volna, hiszen hallotta, ahogy Jack azt kiabálja, hogy fel, le, fel, le, mint valami jó-jó. Igen, felelte Kelvin, miközben Jack biztatta, hogy még tízet. Jössz te is? Én fehérjét, de naturálok, válaszolta Elizabeth. Most pedig helyben futás, parancsolta nézőkre Jack. Jack lelkesedésének ellenére Calvin nem volt hajlandó helyben futni, inkább felüléseket csinált, amíg Jack helyben futott, mégpedig egy igen furcsa lábbeliben, balettcipőben. Evans jobban szeretett odakint futni edzőcipőben. Úgy is mondhatnánk, korai kocogó volt, mármint abban az értelemben, hogy a kocogás akkoriban még nem volt népszerű, sőt nem is hívták kocogásnak. Mások sajnos nem érdeklődtek-e különös sport iránt. Így aztán a helyi rendőrség gyakran kapott telefonhívásokat egy alulöltözött férfival kapcsolatban, aki körbe-körbe szaladgál a környéken, és lilás ajkai között zajosan fújja ki a levegőt. Mivel Kelvin mindig ugyanazon a négy vagy öt útvonalon kocogott, a rendőrség hamar megszokta a hívásokat. Nem, ne nem bűnöző, nyugtatták a lakosságot. Csak Kelvin nem szeret balettcipőben helyben futni. – Elizabeth? – Hol van 30. Happy van a tévében! Happy, Jack Leland kutyája volt, aki néha megjelent a műsorban, és ilyenkor 6.30 mindig tüntetően távozott a szobából. Elizabeth gyanította, hogy a német juhász valami okból elkeseríti 30 at Itt van mellettem, kiabálta. Aztán egy tojással a kezében az ebhez fordult. Jól jegyez meg, hat 30. A tojást nem szabad az edény oldalán feltörni, mert minden tele lesz hét darabkákkal. Sokkal célszerűbb egy éles, vékony pengélyükéssel egy határozott hoppintást mérni rá, mint egy korbácsütést. Nézd csak! A feltört tojás belseje engedelmesen a tábapottyant. 6-30 áhítatosan figyelt. Most megbontom a tojás molekuláiban a kötést, hogy meghosszabbítsam az láncot. magyarázta Elizabeth és felverte a tojást. A szabadatomok hasonló szabadatomokkal fognak kötést alkotni, aztán a keverék egy laza egészé áll össze a vasötvözetlapon, amelyen megszabott hőmérsékletnek kitéve addig elegyítem, amíg majdnem száraz csomóba áll össze. Lalán egy vadállat! Calvin belépett a konyhába a pólóját, teljesen átizzatta. Az bizony, bólogatott Elizabeth. Elzárta a lángot a serpenyő alatt, és két tányéra tette a rántottát. Mivel az ember valóban állat technikailag. Ám bár véleményem szerint azok az élőlények, amiket mi állatoknak nevezünk, jóval fejlettebbek, mint mi magunk, akik nem tartjuk a fajtánkat állatnak. Hadharmincra pillantott, de a kutya nem fejtette ki a véleményét. Jack adott egy ötletet, mondta Kávin és leült. Szerintem örülni fogsz neki. Megtanítalak evezni. Kérem szépen a natriumkloridot. Hidd el, tetszeni fog. Együtt mehetünk egy két evezősben, vagy talán egy négy evezősben, és a vízről nézhetjük a nap felkeltét. Engem ez nem érdekel. Holnap már kezdhetjük is. Kelvin még mindig heti háromszor evezett, de egyedül. Ez nem volt szokatlan az elit evezősök között, ugyanis aki megszokta, hogy olyan csapattársakkal ül egy hajóban, akik ismerik egymás mindenrezdülését, annak nagyon nehéz másokkal eveznie. Elizabeth tudta, mennyire hiányzik Kelvinnek a cambridge evezés, de akkor sem óhajtott evezni. Nem, semmi kedvem hozzá, különben is te hajnali fél ötkor szoktál evezni. Ötkor helyesbített kelni, mintha így már is sokkal jobb lenne. Fél ötkor indulok el itthonról. Nem megyek. Miért nem? Nem. De miért? Mert én olyankor még alszom. Arra egyszerű a megoldás, majd két órával hamarabb fekszünk le. Nem. Először megmutatom az evezőgépet, más néven erbométert. Van a csónakházban is, de csinálok egyet itthonra. Aztán tovább lépünk a hajóra. Áprilisban már evezgethetünk az öbölben, nézhetjük a napfelkeltét, miközben tökéletes összhangban szántják a vizet az evezőink. Kelvin már akkor tudta, hogy ebből nem lesz semmi, amikor kimondta. Először is senki nem tanul meg evezni egyetlen hónap alatt. Még a legjobb oktatás mellett is egy évre van szükség, vagy páromra, vagy van, akiből sosem lesz evezős. Ami pedig a vizet tökéletes összhangban szántó evezőket illeti, ahhoz már olimpiai szintre van szükség, hogy az evezés erőfeszítésmentesnek tűnjön, és ez akkor is csupán a látszat. A versenyzők arcán az a sejtelmes nyugalom valójában az önkontroll és a kényszenvedés elege. Néha ott van az elszántság is, hogy valami új sportra nyergej át, ha ennek az átkozott versenynek vége. Kelvin mégis csodálatos ötletnek találta, hogy párban evezen a barátnőjével. Milyen varázslatos? Nem! Miért nem? Csak. A nők nem szoktak evezni. Amint ezt kimondta, már is megbánta. Na hát, Elizabeth zott. Csak nem azt állított, hogy a nők nem tudnak evezni? Ennyi. Még sötét volt, amikor másnap hajnalban elindultak. Kelvin pólót és tréningnadrágot vett fel. Elizabeth magára kapott valamit, ami talán elmegy sportruházatnak. A csónakháznál megállva, 6.30 és Elizabeth kíváncsian figyelték a kocsi ablakából, hogy a csúszós tégen néhányan már saját súlyos edzést végeznek. – Ezt nem bent kellene csinálni? – kérdezte Elizabeth, hiszen sötét van. – Ilyen csodás reggelen bent maradni? – sűrűn a köd. – Azt hittem, nem szereted az esőt. – Ez nem eső? Elizabeth századszorra is arra gondolt, hogy ez mégsem olyan jó ötlet, Kezdjük valami egyszerűvel, mondta Kelvin, és bevezette elizabeth és 6.30-at a csónakház hatalmas, izzadság és penészagú épületébe. Elhaladtak a mennyezetig egymás fölé helyezett hajók sorai mellett, és Kelvin odabiczentett egy ásítozó, morcos embernek, aki visszabiccentett. Ilyenkor még senkinek sem volt kedve beszélgetni. Megálltak, amikor Kelvin megtalálta, amit keresett. Az evezőgépet, ami egy sarokban állt. Kivette, és a hajók rendezett sorai közé tette a földre. A helyes technika a legfontosabb, magyarázta, Leült, és egyre hangosabb lihegéssel neki eltevezni. Látszott, hogy ez egyáltalán nem egyszerű, és nem is szórakoztató. Az a trükkje, hogy laposan tartod a csuklódat, leszorítod a térdedet, megdolgoztatod a hasizmaidat, és a mondat további részét nem lehetett érteni a kapkodó lélegzetétől. Pár perccel később, mintha meg is feledkezett volna Elizabetről. Elizabeth a kutyával az oldalán elindult felfedezni a csónakházat. Megállt egy hihetetlenül magas állvány előtt, amin egy csomó evező sórakozott. Olyan volt, mintha óriások játszótere lenne. Mellette egy vitrin állt, a kora reggeli fényben megcsillantak az ezüstkupák és a régi csapat egyenruhák, amelyek mind emléket állítottak a leggyorsabb, legerősebb, legvakmerő bevezősöknek. Kelvin azt mondta, azok a legbátrabb bevezősök, akik képesek annyira koncentrálni, hogy elsőnek érnek célba. A vitrinben fényképek is voltak, jókötésű fiatal emberek álltak hatalmas evezőkkel a kezükben. Volt mellettük egy apró fickó is, aki rendkívül komoly képet vágott, még az ajkát is összepréselte. Ő volt a kormányos. Aki Kelvin elmondása szerint az evezősöknek parancsol. Eveződj fel, gyorsíts, fordulj, közelíts, gyorsíts még jobban. Elizabetnek tetszett, hogy egy ilyen pöttöm ember irányít nyolc versenyzőt. Ő parancsol, ő kormányoz, ő bíztatja a többieket ő a csapat lelke. Megfordult és figyelte, hogy az evezősök lassan szállinóznak befelé. Mindenki tudóan biccentett Kelvinnek, aki még mindig az ajos ergó -e nevezett. Néhányan nyilvánvaló irítséggel nézték, ahogy a férfi olyan simán és olyan gyorsan tempózik, hogy még egy laikus szemével is látható a beleszületett tehetség. Evans, mikor jössz már evezni velünk? Veregette meg a vállát az egyikük. Jól jönne az energiád? Kelvin talán nem is hallotta, annyira el volt foglalva. Nem felelt, a tekintetét előre evezett. Elizabeth arra gondolt, hogy ezek szerint a párja itt is legenda. Nem csak a tisztelettudó köszönésekből érzékelte, hanem abból is, ahogy mindenki kikerülte, Nem zavarták meg, bármilyen nevetséges is volt, hogy Kelvin pont a csónakház kellős közepére tette az evezőgépet. A kormányos bosszúsan felmérte a helyzetet. – Hajót megfogni! – vezényelte a nyolc fős csapatának, akik azonnal a helyükre álltak a hosszú hajó mellé, készülve a nehéz súly megemelésére. – Emelni! – parancsolta a kormányos. Kettesével, várra, és indulj! Nyilvánvaló volt, hogy nem fognak indulni, addig nem, amíg Kelvin ott tő középen. Kelvin? Suttogta Elizabeth a férfi háta mögött. Utban vagy, gyere el onnan! Kelvin tovább bevezett a gépen. Jesszus, morgott a kormányos ez a fickó. Elizabethre pillantott, és egy kézmozdulattal odébb vezényelte. Aztán Kelvin mellé gugolt, és a fülébe kiabált. – Jól van, Kell, Gyerünk! tempózt te szarházi! Ötszáz mérföld, még sehol se vagy! Így simán megver az oxfordi csapat! Elizabeth döbbentem temmeret rá. – Már elnézést, de… – kezdte. A kormányos közbevágott. – Evősz, ez neked jobban is! Gyerünk, gyerünk, te szarházi! Nyomjad! Kettőig számolok! Egy, kettő, húzz bele, az oxfordi rohadékok bekaphatják! Hajrá, kicsinálod őket a kurva életbe! Csak így tovább.” Még húsz kibaszott evezőcsapás! Na, még negyven! Még negyven! Gyerünk! A kormányos most már ordított. Gyerünk! Elizabeth nem tudta, mindöbbent döbbent meg jobban. A kis fickót rágárságán, vagy azon, ahogy Kelvin reagált rá. Csak meghallotta, hogy szarházi, meg bekaphatják, és már is olyan elszántság ült ki az arcára, mintha valami olcsó zombifilmmel játszan a túlélőt. Őrült tempóban nevezett, fújtatott, mint egy gőzmozdony, de az apró kormányosnak ez sem volt elég. Ordibált, követelőzött, és számolt, mint valami elmebeteg stopperóra. Húsz, tizenöt, tíz, öt! És aztán már csak két szó, amivel végre Elizabeth is mélységesen egyetértett. Jó, elég! Kelvin a kormányos szavaira összeroskat, mint akit lelőttek. Kelvin, ústen, rohant oda Elizabeth. Kutyabaja, nyugtatta a kormányos, ugye kell? Na, akkor gyerünk, vindd a kibaszott evezőgépet a francba. Kelvin zihálva bólogatott. Már is szem, kö, köszi, de most hadd utassam be. Elizabeth Zott, az új evezőpartnerem. Elizabeth érezte, hogy hirtelen mindenki őt figyeli. Evans ám ámult az egyik evezős. Maga talán olimpiai aranyat nyert, vagy hogy-hogy? – Tessék, a női bajnokcsapatban csapatba evez? – kérdezte érdeklődve a kormányos. – Nem, őszintén szólva még soha. Elizabeth hirtelen elhallgatott. – Léteznek női evezős csapatok? – Most tanul – magyarázta Kelvin, amikor végre a levegőhöz jutott, de megvan hozzá a tehetsége. Mélyet lélegzett, leszállt az ergométerről és odébb húzta. Nyárra minnyájatokat simán megverünk. Elizabeth ezt nem tudta mire vélni. Simán megverünk? Ugye Calvin nem arra gondolt, hogy majd versenyeken vesznek részt? Mi lesz akkor a napfákeltékkel? Nem vagyok biztos benne, hogy ezt nekem találták ki, fordult Elizabeth a kormányoshoz, amíg Kelvin elment megtörölközni. Dehogy nem, rá a kisember. Evan sosem kérne senkit, hogy egy hajóban nevezzen vele, ha nem lenne biztos az illető tehetségében. Egyik szemét lehúnt, és figyelmesen végigmérte a nőt. És szerintem is igaza van. Hogy-hogy? kérdezte Elizabeth meglepetten. De a kormányos már elment. És most a csapatának parancsolgatott, ahogy kivonultak a kikötőhöz. Beszállás! Leülni! A hajó pár pillanattal később eltűnt a sűrű gödben és a hidegeső figyelmeztető kopogása ellenére a csapat minden tagjának lelkesedést tükröződött az arcán.